ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده حدیث ابو هريره رضی الله عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے دی اذا وجد احدكم كل جوم يود تاسن في بت ني شيء عن فري خيٹ کس شی اشب کو دے رہا ہے مراد دین اس دے اذن گڑ گڑ کائی او په خیټ کې هوازی او راضی په مو کې یاد د موز نبار پهاش لالی نو په دبانې ګټ وډالې راغی په شک کې شو خیټ کې ګډ ګړ کې دله او خیټ کې هواوه نو په دبانې ګټ وډالې راغې آخره زمینین هوشي اونمله چې آیا خارج شو د د نه سشی که نه د په شک ک دی چره زما دسمات شو که نوره دا او دس چې دکی دا یقین ده او دلته د د شک راغې نو دا, دا, دا د نما او قاعده د و په شک سره یقین ځیل کېږي نه نفله خرووج نهل مجلی دی د او نه د جممات نه ح اسمه سوتن تردي چې واوری د سااز او ی چې د ریحن یا امومی دا لرا. دا او مومی د بوي ل را داوااز اوریدو د دا بوی مخصوصونه راتدي د د یقیل راي زکات یعنی आवाज او ایدل حقیقتا نه دی کله وې سره کوون دی आवाज اورینا باځو وقاتو کې سره اخشم دی پوز بند پوی نه پوی مراد در حدیث د دې چې نی ني راغله کنا نو په شک او د سماعتي گنا زکات لهو او دس سره کړي له علا وجه اليقين او یقین د دیغون تي په یقین مزایل کی یقین په شک نه زایل کی دا بازي او دي کې شکیو خلکو د پاره پور بازي شکی سړی اسی شکونه کوي بیا بیا و د شنو کوي نار الله حبيب دا طریقه خو نه چې او سړی ته شک راغی دا خو یقینو دا او دس کړي خو شک راغی نو په شک یقین زایل کیږي نه تر سوچ د یقین نه دراغله نو تر هغه پورې دا و دسماتی نه رواه مسلمان ته دی حدیث روایت کړي د امام مسلم رحم الله ودې یو مسله ولماو ذکر کړی ګوردا <تصفح> حدیث د دلیل له چې کلا ری هو هوا خارج اشوا یعنی من دو بورین د طرف نه نو اتفاق له پدیوانه چې پدیوانه او د شو او <تصفح> کدا سیمعامله د مرېو درجل دا سرا داغد دا مخ کی طرف نو شو د ناار نه باه کې خو اتفاق دا دی چې په او دسنوات ږ د زنانانه وارهکم د احناف مسک دا دی چې پاغیبانې او دسنواتېږي او کې او زنانانه داسې وي چې د ډی رزوروالی او د اولاد ولات دجهنا داغې دا دواړه محلین واحد ګزی دلې نو بیا په خروج درې صرف قهوللوکي ااحیاط احتیاط پاو سکولو کې په مسله خو پوه وان عبد ابن عباس